8. Daniels előre húzódott, így már Walter mellett lépkedett. Miután felkapaszkodtak egy gyér növényzettel borított emelkedőn, a csapatnak egy széles mezőn kellett keresztül jutni, amit valamilyen fűhöz hasonló növény borított. A halvány sárga fűszálak békésen hullámoztak a felfeltámadó szelitsellőben. Az egyre kényelmetlenebbé váló csendben Daniels örült ennek a lágy mozgásnak. A fűszálak végén egymáshoz simuló, kalászszerűségek legalább kiadtak ezt. Ahogy előre nézett, megállapította, hogy a biztonsági csapat élén haladó két ember megállt. Lopéőrmester az expedíciós procedúrát megszegve szétmorzsolta az újai között az egyik sárga fűszáról letépett kalászt. Mielőtt Daniels tiltakozhatott volna ez ellen, az őrmester összedörzsölte a tenyerét, az arcához emelte, és lefújta a kezéről a fűszált törmelék egy részét. A szellő felkapta, és az egyik közeli hegy irányába vitte a szemcséket. Daniels meglepetten látta, hogy lopé megnyalja a tenyerén maradt fűnyomokat. Lélegzett visszafolytva várt. Még Walter is felnézett a műszeréről, ő is az őrmestert figyelte. Lopénak feltűndeni a szideges arckifejezése. Megnyugtatóan elmosolyodott, és széles mozdulattal végigmutatott a réten. Ez búza, mondta. Egyszerű, közönséges, hétköznapi kenyérgabona. Én arról a helyről származom, amit régen Ajovának neveztek. Higgyétek el, pontosan tudom, milyen a búza ismét megnyalta a kezét. Ősi primitív változat de egyértelmű, hogy termesztett növény. Biztos, hogy nem véletlenül fejlődött ki, és nem is lehet vadbúza. Ahhoz túl jó az íze. Biztos ebben? kérdezte Daniás. Az őrmester elpöckölte az újjahegyén maradt morzsákat. Nem sokat tudok a párhuzamos evolúcióról, ezért csak annyit mondhatok, érdekes véletlen lenne, hogy annak, amit most kóstoltam meg, Ugyanolyan íze van, mint annak, amit gyerekkoromban ettem. A szintetikusra nézett. Neked mi a véleményed, Walter? Mennyi az esélye annak, hogy földi vegetációt találunk ilyen távol a földtől? Most ne foglalkozzunk azzal, hogy termesztett vagy sem. Maradjunk annál, hogy ehető. Walter azonnal válaszolt. Egy ilyen egybeesés valószínűsége kifejezetten csekély. Az őrmester felhorkantott. Én azt mondanám kizárt, hogy megtörténjen. Vagyis?-töprenged Daniels félhangosan azt feltételezed, hogy ez a növény nem magától került ide? Jól van, de akkor kivetette el a magokat? Erre senki sem tudta a választ, sőt, ötletesen volt senkinek, ezért jobb hián úgy döntöttek, tovább mennek a búzaföldön. Fel az emelkedőn a távolban álló erdő irányába. Körülöttük békése himbálóztak a kalászok. A növények nem foglalkoztak az újonnan érkezettekkel, és képtelenek voltak arra, hogy felfedjék fölötti valószínűtlen jelenlétük titkait. Szép hely lenne egy rönkház számára. Walter hátra nézett, megállapította, mennyire távolodtak el a leszálló egységtől. Vannak fák, amikből meg lehetne építeni, és még egy tó is van a közelben. Danielsnek jól esett a megjegyzés, de rögtön eszébe jutott, ez nem valódi kedveskedés, inkább egy hideg, pontosan kiszámított közlés, amivel a szintetikusnak az volt a célja, hogy csökkentse a benne lévő feszültséget. Tisztában volt ezzel, mégis válaszolt. Igen, Jacobnak nagyon tetszene ez a hely. Oramért melléjük. Azután, hogy épségben megérkeztek, a kapitány magabiztosság, sőt, lelkessé vált. Ez utóbbi nem volt jellemző rá, de meg lehetett érteni. A felső atmoszférában tapasztalt vihartól eltekintve minden, amivel eddig találkoztak, túlmutatott a várakozásain. – Mi a véleményed, Daniels? – kérdezte. – Tökéletes kiindulópont lenne. Menet közben izgatottan mutogatta szerinte, hogyan lehetne kialakítani az új telepet. A lakómodulokat odaállíthatnánk, a közösségi modulokat oda, szembe. A természetes élelemforrások már adottak, feltéve, hogy lopé megállapítása igazolást nyer. Rengeteg édes víz van a közelben, vagyis nem feltétlenül kell kutakat fúrnunk. Nem tudjuk, milyen mély a tó, mormolta Daniels. A felszín megtévesztő lehet. Talán nincs is olyan sok víz a mederben. A szükséges méréseket közben elvégezhetjük. Oram vigyorogva megrázta a fejét, látszott rajta, a nő megjegyzése nem szekte kedvét. Légy csak pessimista, ha ez tetszik. Mély vett. Ezt a levegőt palackozni kéne. A földön simán eladhatnánk. Fák, kövek az építkezéshez, és mivel eléggé hegyes és sziklás a környék, Valószínűleg jelen vannak a legfontosabb ásványi anyagok és fémek. Megpróbálta elkapni Daniels tekintetét. És ha erről a tóról esetleg kiderül, hogy sekély, akkor itt van még néhány tucat másik. Majd hozzá vizet, és már is készen áll az instant kolónia. Daniels továbbra is higgadt maradt. Elismerem, elég ígéretesnek tűnik, majd meglátjuk, mi lesz. Oram felnevetett, Szórakoztatónak találta a nő visszafogottságát. Ó, oh, legyen már egy kis hited. Korábban az sem volt jellemző rá, hogy szélesen mosolyog, most mégis ezt tette, majd megnyújtotta a lépteit, hogy utolérje lopét és hallét. Karina férje után nézve besorol Daniels mellé. Tudom, elviselhetetlen, és még inkább az, amikor boldog, igaz? Daniels már éppen válaszolni akart, de a másik nő belé a szót. Bármit is akarsz mondani, hidd el, már tudom, vele élek. Cinkos mosoly jelent meg az arcán. Felgyorsított, hogy a férje után menjen. A búzamezőt körbefogó örök erdő nagyon hamar sűrűvé vált. A talajból kiálló duzzatag, már-már már hengeres gyökerekkel kapaszkodó magas fák összezárultak az emberek feje fölött, eltakarták a szürke eget, fakóbbá változtatták a színeket. Közben az emelkedő még meredekebbé változott, a terep még nehezebb lett. Az expedíció tagjai néhány helyen rákényszerültek, hogy irányt váltva oldalra húzódjanak, csak így tudták kikerülni a hegyoldal meredek megmászhatatlan kiszögeléseit. Danielst mindez arra ösztönözte, hogy tegyen egy megjegyzést a környezet legfigyelemre méltó aspektusára, arra, ami már az érkezésük pillanatától fogva erősen zavarta. Halljátok! Az előtte haladó oram homlokráncolva fülelni kezdett. Mit? A semmit. Még mindig semmi. Nincsenek madarak. Nincsenek állatok. Még rovarok sincsenek. Semmi. Egy ilyen dús és buja erdőben azt várná az ember, hogy hallani fog valamit. Ha mást nem, akkor a felriasztott, menekülni próbáló állatok lépteit a száraz tűleveleken. De itt nincs semmi. Üres az egész. Lopé arc kifejezése olyan furcsa volt, mint aggasztónak találná Daniels megállapítását. Valójában nem tűnt megmagyarázhatatlannak, hogy a tópartja látszólag lakatlan, azt a lehetőséget sem lehetett kizárni, hogy az itt élő lények a számukra ismeretlen betolakodók érkezése miatt elmenekültek, elcsendesedtek, elrejtőztek. Ugyanez viszont már egészen furcsa volt egy olyan élelemmel teli helyen, mint például a búzamező, vagy egy egészséges erdő, amelyen éppen keresztül haladtak. Látszólag egészséges, gondolta Daniels. A fauna teljes hiánya valami probléma létezésére utalt. Miközben feszülten figyelte a környezetét, az sem került el a figyelmét, hogy lopé megigazítja a vállának karabéját, ellenőrzi a fegyverbe dugott tárat. Hogy létezhetnek növények állatok nélkül? kérdezte az élehaladók mögött lépkedő ankor közlegény. Általában sehogy, mondta Walter. Abba az irányba mutatott, ahonnan érkeztek. Érdekes viszont, hogy a búza mégis. Ez önporzó növény. Ez lehet az egyik lehetséges magyarázata annak, hogy miért van itt a mező annak ellenére, hogy hiányoznak a rovarok, a madarak vagy a denevérek. Danielsben egyre erősödött a kellemetlen érzés. Azon kapta magát, hogy a föléjük tornyosuló fákat méregeti. Sehogy sem állt össze a kép, valahogy nem volt értelme annak, hogy ezen a bolygón kizárólag növények élnek, ráadásul olyan fejlett növények, mint a kalászos gabona és a tobozos fenyőszerűség. Sikerült meghatároznia, mi az, ami különösképpen aggasztja. Már jó ideje úgy érezte, figyelik őket. Körbenézett és eltöprengett, Vajon a többiekben is feltámadt -e ez az érzés? Az arc kifejezésükből, ítélve, igen. Egy patakhoz értek. Daniel szettő kissé jobb kedvre derült. A vízfolyásban nem volt semmi abnormális, ismerősnek tűnt. A víz a hegyoldalán folyt végig, és végre életet, mozgás vitt a mozdulatlan üres erdőbe. A vidám csobogás megtörte a nyugtalanító csendet, mintha a távoli föld jól ismert barátságos visszhangja lett volna. Tennessee hangja, amely a hetszeten keresztül jutott el hozzájuk, furcsán ellenpontozta a patak locsogását és az emberek aggodalmas töprengését. Expedíciós csapat, hallotok minket? Oram visszajelzett, hogy igen, veszik az adást. Tennessee folytatta. Anya szerint erősödik az ionvihar. Lehet, hogy odalent ezt nem érzitek, de nekünk már így is borzasztóan nehéz nyomon követni titeket. Státusz jelentést kérek. Félúton vagyunk a leszálló leszállóegység és a célzóna között, felelte oram. Álljatok készen létben, hogy venni tudjátok a bejelentkezésünket, amikor odaérünk. A bolygó körüli pályára állított hajón Teneszi megpróbálta kihámozni a lentről érkező üzenet értelmét. A kapitány válaszának megérkezésével egy időben az audiókapcsolat és a kivetített holótérkép is statikus kuszasággá változott. Néhány másodpercen belül megszakadt a kapcsolat a Covenant és a felszíni csapat között. A pokolba! Tennessee a konzoljához lépett és folytatta a makacskodó algoritmusokkal vívott csatáját. Ferris folytatta a leszálló egységen kívül a nyitott szervizajtókon keresztül látható alkatrészeken elvégzendő munkát. A kovenant steril körülményei között nagyon hamar végzett volna, de ugyanazok a feladatok ezen a helyen, bokáig vízben állva, furcsa pózokba tekeredve, frusztrálónak és időigényesnek bizonyultak. Megállapította, hogy az erőemelő esetében a lábak a gyenge pontok. Az is gondot jelentett a számára, hogy az alkatrészeket a felnyitott rekeszekben kellett tartania, mert csak így védhette meg őket a szél által időnként szétszórt vízpermettől. Kétszer már megcsúszott a talpa alatt elhelyezkedő, a víz által simára csiszolt köveken. Fázott, átázott a ruhája. A nehézségek ellenére munka közben is sikerült monitoroznia a felszín és a hajó közötti kommunikációt. Többször is megpróbált kapcsolatba lépni a kovenantal, de csak statikus zörejeket hallott, ezért átváltott a másik csatornára, és bejelentkezett az expedíciós csapatnál. – Uram kapitány, azt hiszem, odafönt elvesztették a csapatjelét – közölte. – De ha ez vigasztal benneteket, én jól vagyok, drágáim, és ti bátor kempingezők, nálatok mi a helyzet? – Hallak, drágám! Felelte Oram hasonló tréfás hangnemben. Feris megállapította magában, a kapitány sokkal lazább lett, mióta megérkeztek. Itt minden csendes, folytatta óram. Egy sűrű erdőben vagyunk fák között. Olyan, mint odahaza. A fák egyébként védett helyeken állnak. Van itt pár ismerős dolog is. A jelentésben minden benne lesz, és a csapat bármelyik tagját kifaggathatod majd a részletekről, amikor visszatérünk. Tartsd nyitva a kommunikációs csatornát, és próbált visszahozni a kapcsolatot a hajóval. Rendben, vettem. Feris lenézett is, észrevette, hogy a víz már átcsap a lábfeje fölött. A bakancsa vízhatlan volt, de a pehely könnyű, szintetikus anyag nem védte meg a lábát a hidegtől. Közlöm, dagály közeledik. Nem túl jelentős, eddig pár centis a víz növekedése. Szerintem vonalban áll a két hold. – Vettem. Maradj szárazon. – Oram, vége. Nem sokkal később Feris látta, a víz még feljebb kúszik a bokája felé. – Ja, maradjak szárazon. Kösz, nagyokos. Az előttük megjelenő emelkedő még meredekebb volt, mint a másik, amit már sikerült maguk mögött hagyniuk. A viharos leszállást és a hosszú túrát követően Karin talált egy okot arra, hogy képletesen meglengesse a fehér zászlót. – Krisztófer? – mondta a férjének. – Én szeretnék itt maradni. Pokoli volt ez a nap, és elfáradtam. Szeretnék megállni, pihenni egy kicsit, és a változatosság kedvéért jó lenne már a tudományjal is foglalkozni. Körbe mutatott. – Ez a patak nagyon kedves, látványnak sem utolsó, de valószínűleg tele van apró helyi életformákkal. Szinte biztos vagyok ebben, már csak azért is, mert nagyobb élőlények a jelek szerint nincsenek. Talán soha nem lesz jobb lehetőségünk arra, hogy még sötétedés előtt elvégezzünk egy ökológiai felmérést. Járás közben ez nem fog menni. Én itt maradok, ti menjetek tovább, visszafele meg majd felszedtek. Oram átgondolta a feleségek érését. Körbenézett. Amióta megérkeztek, még semmiféle valódi veszélyforrással nem találkoztak. Ami azt illeti, gondolta, semmivel sem találkoztunk. Komoly előrelépést jelentene, ha Karin találna valamilyen állatszerűséget, legyen az akár mikroszkópikus méretű. Lopéra nézett. Hörmester, a felesége mit szeretne maradni, hogy elvégezzen néhány vizsgálatot. A biztonsági főnöknek ennyi épp elég volt. Intett Ledwardnek. A közlegény leakasztotta a válláról, az F-90-esét, és odafutott az őrmesterhez. A hölgy némi tudományos munkát szeretne végezni Ledward. Maradj vele, fedezd a hátát. Lopé a csuklójára erősített kijelzőre nézett. Ha az elsődleges topográfiai felmérés pontos volt, attól függően, hogy mit találunk az uticélunknál, úgy, nagyjából négy óra múlva itt leszünk. Tarzs nyitva a komcsatornát és a szemed. Ledward lelkesen bólintott. Látszott rajta, örül a lehetőségnek, és annak, hogy az őrmester éppen őt mentette fel a végtelennek tűnő hegymászás alól. Ahogy a csapat tovább indult, oram odalépett Ledwardhöz, barátságosan a vállára csapott. Aztán viselkedj a feleségem közelében. A közlegény hirtelen nem tudta, hogyan kellene reagálnia. Mosolyogjon! Ráncolja a homlokát! Próbáljon valami elmés választ adni! Végül csupán bólintott egyet. Ahogy felfelé haladtak, az erdő sűrűbbé vált, a fák terebélyesebbek lettek. Daniels mászás közben megállapította, a normál fenyőket felváltották a gigászimamut fenyők. A fák hatalmasak voltak, és valahogy túlságosan ismerősnek tűntek. A méretük utalta korukra, azt sugalta, hogy már jó ideje ezen a helyen állnak és fejlődnek. Mintát kellett volna venni belőlük, hogy azokat összevessék a kovenon releváns genomadat bázisával, de némelyik fa olyan ismerősnek látszott, mintha azoknak a növényeknek a közvetlen rokonai, sőt, másai lettek volna, amelyeket Daniels még a földön látott. Ám ez az erdőrész is néma volt, csak a szél zörgette meg időnként a vékonyabb gajakat. Amikor egy toboz lepottyant az egyik ágról, a tulajdonképpen tompa puffanás olyan éles zajnak tűnt, mint egy játék rakéta robbanása. Mindenki a hang irányába fordult, mindenki összerezzent, mielőtt folytatta az útját. Ez volt az a pillanat, amikor Daniels már egy havi illetményébe lemerte volna fogadni, hogy látott egy földön kívüli mókust. A mély mindenre rátelepedő csend még riasztóbbá változtatta számára az első sérült fatörzsel való találkozást. Ahogy felnézett a gigászra, eltöprengett, vajon mi okozta a törzsön látható sérüléseket. Az elméjében a képhez valamiféle recsenő hangtársult. Az első sérült fatörzs után következett a második, majd a harmadik és a többi. A magasban törött ágak lógtak, olyan volt az egész, mintha valami egyetlen nyílegyenes vonalon haladva utat akart volna törni magának az erdőben. A törött ágakon, a végighorzsolt vagy kidöntött fatörzseken ráadásul égésnyomokat is fel lehetett fedezni. Mintha az a bizonyos valami haladtában végigperzselte volna a környezetét. Érdekes módon a különös sávon túl az erdő belsejében is álltak olyan fák, amelyek törzsén csomók és göbök látszottak, amelyek egy-egy begyógyult égési sérülés hegei lehettek. Ahogy a csapat előre haladt, a fák törzsén egyre alacsonyabba húzódtak a sérülések, a vágások. Ez mindenképpen arra utalt, hogy egy hatalmas tárgy ereszkedett alá a magasból éles szögben, és zuhantában utat tört magának az erdőben. Itt fent elhaladt valami. Lopé végighúzta a kezét az egyik vaskos fatörzs égett kérgén, és a kéregbe mélyedő egyenetlen vágáson. Arrafelé a fák tetejét vágta le, azután, ahogy lejjebereszkedett, egyre alacsonyabban okozott sérüléseket. Biztos egy hajó volt. Eközben óvatosan ügyelve arra, hová lép, Daniels sorra szemügyre vette a sérült és törött fatörzseket. Ankor a homlokát ráncolta. Miért kellett volna éppen hajónak lennie? Miért nem lehetett mondjuk egy meteor vagy egy aszteroida a szilánkja? Daniels a fejét rázta. Azért, mert ebben az esetben egy kráterben lennénk. A talaj is egyenletes. Előre mutatott. Bármilyen kis szögben is érkezett az a bizonyos objektum, mindenképpen oltári nagy lyukat ütött volna, amikor becsapódott. Ebben az esetben nem állnának itt ilyen öreg fák. Az objektum mindent letarolt volna. Széthaig volna maga elől a kidöntött fákat, és itt most egy széles tarsáv húzódna. Tehát egy hajó. Oram a nőre nézett. Tényleg nagynak kellett lennie. Lopi erre azzal reagált, hogy kibiztosította a fegyverét. Az emberei gyorsan követték a példáját. Az őrmester apró mozdulata elég volt ahhoz, hogy a csapat védelmi pozícióba rendeződjön, de egyelőre semmi sem akadt, amivel szemben harcolniuk kellett volna. A szél egykedvűen fújt. Időnként megrecsentek az ágak. Semmi sem történt, de Lopé sosem tartozott azok közé, akik felesleges kockázatot vállalnának. Éppen ennek köszönhette, hogy még mindig életben volt. Ahogy az emelkedő kisé szelidebbé vált, az emberek fellélegeztek, Oram és Daniels pedig megállt pár pillanatra, hogy pihenjenek. Lopé tovább haladt, ahogy Walter is. Az ő számára a pihenés azon emberi attribútumok közé tartozott, amit megértett, de sosem tudott első kézből megtapasztalni. Daniels biztos volt benne, kell lennie valaminek előttük. Képtelen volt megszabadulni ettől az érzéstől, ahogy újra meg újra végignézett az erdőn. Ez a világ valahogy túlságosan barátságos, és botanikai értelemben véve túlságosan termékeny volt ahhoz, hogy nyoma se legyen rajta faunának. Már az is megfordult a fejében, hogy léteznek helyi állatok, csak éppen láthatatlanok. Természetesen gyorsan félre ezt a képtelen ötletet. Idegesen felnevetett. Még a láthatatlan állatok is kiadnának valamilyen hangot. Miután a többiek tovább haladtak, Kárin mintát vett a talajból, a vízből, a közelben található növényekből. A kémcsöveket és tégelyeket megfelelő zacskókba helyezte. A geológiai minták számára fenntartott kis zsákokat a patakpartján állította sorba. A növényeken kívül még egyetlen olyan élőlényel sem találkozott, ami elég nagy volt ahhoz, hogy szabad szemmel látni lehessen. Közölte Ledvördel már alig várja, hogy visszajuttassa a mintákat a kovenantra, és egy megfelelő felszereltségű laboratóriumban vizsgálhassa őket. Ledvörd az első öt perc után unatkozni kezdett. A lelkesen és szorgalmasan dolgozó Karinnal ellentétben őt a legkevésbé sem érdekelték a fák, nem izgatta se a víz, se a talaj. Semmi olyasmit nem talált, ami mozgott, amin gyakorolhatta volna a célzást. A patak rohanóvize és a gomolygó felhők nem igazán számítottak jó teszt célpontnak. A patak legalább arra jó volt, hogy leülhetett a partján, kicsit pihenhetett. nézett, és látta, a kapitány felesége éppen földarabokat tömköd egy kémcsőbe. A nő a jelek szerint úgy megfeledkezett róla, mintha ő is a környezet részévé vált volna. Ez pedig a legkevésbé sem zavarta, Sosem találta érdekesnek a tudósok locsogását. Biztos volt benne, a nő észesen veszi, vagy ha mégis, akkor nem bánja, hogy kicsit félrehúzódik, elszív egy cigarettát, és egy kicsit beszenyezi a helyi levegőt. Miközben rágyújtott, talált egy megfelelő lapos követ, letelepedett rá. Közben eléggé letaposta, és kicsit szétrúgta a sötét, majdnem fekete földrögöket. Biztos volt benne, hogy a nőt, akire vigyáznia kellett, érdekelni az a penészszerűség, ami némelyik rög oldalán fehér lett, és talán még izgalmasabbnak találná azokat a parányi, tojásszerű izéket, amik összeroppantak a bakancsa talpa alatt, de főleg azokat a kis porfelhőket találná izgalmasnak, amiket a széthasadó tojáskák toltak ki magukból. Ezeket a szemcséket valami miatt nem fújta el a szél. A kicsi felhők felemelkedtek, egészen addig, míg végül Ledward arcának magasságába értek. A közlegény bosszusan feléjük csapott, legyezgető mozdulatokkal megpróbálta szétoszlatni a porködöt. Hiába, a szemcsék ott maradtak előtte. Ledward mélyen beszívta a füstöt, majd egy karikát fújt a szemcsék irányába. A kis porizék többsége erre szétszóródott, eltűnt a levegőben. Na, ez biztos érdekelni az okos tojásokat, gondolta a katona. Csak ne felejtsek el szólni nekik. A fekete szemcsék egy része nem tűnt el, sőt, közelebb húzódtak egymáshoz, és egy szinte tömör alakzatot formáltak a katona egyik halántéka mellett. A felhő olyan kicsi és olyan diffúz volt, hogy Ledward nem is vette észre, mit sem sejtve tovább nézelődött, a patak túlsó partját vizsgálgatta. Tökéletesen elégedett volt azzal, hogy ámodozhat, míg a rábízott nő vagy lopőrmester hagyja. A szemcse felhő egyetlen esznélkül lebegett lödvört feje mellett. Hol fejjebb emelkedett, hol lejebb ereszkedett. Közelebb húzódott a fejhez, és kitolta önmaga egy részét. A formát öltő csövecske egészen apró volt, és még parányibbak voltak azok a peték, amelyeket bejuttatott a katona fülébe. Ledward enyhevisketést érzett. Alig vette észre, az egész annyi sem volt, mint egy csípés. Reflexszerűen megvakarta a halántékát, és nem is foglalkozott a dologgal. Miért tette volna? Ezen a bolygón sem volt semmi, ami aggodalomra adott okot. A műszerek ezt már rég kimutatták. Ledward! A katona összeredzent a neve hallatán, felállt és kisé túl gyorsan fordult meg, Egyensúlyát vesztve majdnem belepottyant a patakba. A kapitány felesége feléje fordult, őt nézte. Szükségem van az segítségére, és talán jobb lenne, ha nem dohányozna. Ledvörnek eszébe sem jutott, hogy mit tesz a patak kristálytiszta vizével, sietve belepöcskölte a cigaretta véget, és elindult a nő irányába. Bosszantotta, hogy dohányzáson kapták, szégyelte magát, és sietett is, Teljesen megfeledkezett a szemcsefelhőről, ami biztos nem volt más, csak egy kis por.